Tak to je poslední rozprava, kterou budu mít odpoledne. Hm? A tak chci předat jako ty základní návody, aby jako i objíňi mohli pokračovat sami. Hm? Pak Vlastně už se nejedná tolik o mluvení, jedná o vlastní zkušenost. A jestli ta zkušenost přijde nebo ne, záleží na nás, kolik si dáme na to času a úsilí. Tak včera jsme probrali podmínky meditace a dnes jsme začali jako s metodou. Hm? A vysvětlili jsme dvě první cvičení, které jsou vlastně eh, úvodem do této metody. Teď je třeba, já stále třeba poznat a vidět, že vlastně ty cvičení, která se týkají meditace na dech, hm? se vlastně doplňují, nedají se od sebe oddělit. Jestliže zvládneme první dvě cvičení, o kterých jsme mluvili, pak vlastně třetí a čtvrtý cvičení z těch prvních dvou cvičení vlastně vykrystalizuje samo. Hm? Meditace na dech je vysvětlená 16 cvičení. My jsme se zmínili, že základ meditace je bdělost a bdělost je vysvětlená jako čtyři základy bdělosti. Tyto čtyři základy bdělosti můžeme praktikovat pomocí dechu. Právě proto meditace na dech je v buddhistické tradici vysvětlena jako vlastně úplný kurz probuzení. Hm? Jestliže zvládneme těchto 16 cvičení, které vysvětlují meditaci na dech, vlastně právě meditací na dech, dosahujeme plného probuzení. Vše, co potřebujeme vědět, můžeme vědět k tomu, aby jsme dosáhli probuzení, můžeme vědět cestou meditací na dech. Hm? Kdy meditace na dech má čtyři části bdělost, vůči Bědelost vůči počítkům, bdělost vůči vědomí a bdělost vůči objektům vědomí, které jsou spojené s, s procesem probuzení. První část, tedy bdělost vůči tělu, je spojená hlavně s do utišení. Ale máte část vypasaný, o který teď se nebudeme zmiňovat. Momentálně tato část je více teoretická. Co je praktická část, která je třeba, kterou je třeba si osvojit, aby jsme mohli praktikovat tu druhou, třetí a čtvrtou část, tež, která je vysvětlena na základě čtyř cvičení, stejně jako první část, potřebujeme utišení. Jestliže nemáme utišení, pak vlastně hluboké pochopení té druhé, třetí části není možné. O tom se budeme bavit snad později, jestli bude čas, ale hlavně to vysvětlím možná potom na sněhově. Hm? Tak eh, jestliže se chcete zabývat meditací eh, a trochu eh, si osvojit to, co jsem se já učil, pak eh, samata je základ. Hm? Proto já eh, ve svých kurzech, kterých učím vlastně, eh, Dávám obzvláště důraz na samaton, jakožto základ vhledu. Hm? Teď první dvě cvičení jsme vysvětlili. Doufám, že jsme s tím familiární. Meditující nebo jogín si je vědom, hm? jasně vědom, jestli dýchá dlouhý nebo krátký nádech a výdech. Hm? A teď, co nás zajímá, je e, vlastně tež ta metoda meditace na dech v severní tradici buddhismu. První krok v meditaci na dech, jak už jsme vysvětlili, je počítání dechu. Počítání dechu představuje... Hm? Proces získání schopnosti zůstat objektu meditace. Hm? Jestliže máme schopnost zůstat objektu meditace, máme tedy přístup hm? k procesu očisty vědomí. Jestliže nemáme schopnost zůstat objektu meditace, nemáme. <tějí> k procesu o vědomí. To jste možná mnohokrát zažili, jestliže naše mysl běhá sem a tam. Co se stane? Jako třeba, když slyšíme tady nás rušivé zvuky venku, co se stane? automaticky vstoupí do našeho vědomí naše staré tendence libosti a nelibosti. Je to tak? Hm? A my e, máme velké potíže hm? pokračovat v meditaci, protože tyto e, tendence libosti a nelibosti e, vlastně nás ovládají. není vždy úplně negativní, jestliže jsou rušivé vlivy. Někdy rušivé vlivy, jestliže jsou podmínkou k otevření moudrosti, můžou, můžou mít velice dobrý vliv na to na právě poznání, že když naše mysl běhá a my se chceme koncentrovat, a běhá jinam, no tak automaticky v nás se objeví ty staré tendence k libosti a nelibosti, které vlastně námi vládnou. Pokud jsme nedosáhli hlubší stupeň probuzení. Ať jsme si toho vědomí nebo ne, je to tak. A tím vlastně, že konfrontujeme jisté rušivé vlivy, může to být pozitivní v tom myslu, že si toho začneme být víc vědomí. A my právě se identifikujeme s těmito tendencemi libosti a nelibosti a to je naše samsára víceméně. To je základ naší samsá. Každý má jiné libosti a nelibosti a Libosti a nelibosti se můžou rychle, rychle měnit, jak jistě všichni z nás poznali. Hm? No a e, právě meditaci je si toho člověk vědom. Jestliže nemeditujeme, nebudeme si to vědomi. No a teď meditace na dech je vlastně ten e, nejlepší způsob, Tedy účel meditace na dech ve všech tradicích je to, aby jsme se zbavili tak, takzvaného eh, těkavého myšlení, které probíhá z jednoho objektu na druhý. Hm? A eh, tomu se též říká vitárka. Vytárka v tom smyslu, že jestliže ne, nemeditujeme, Máme mnoho, máme mnoho, mnoho, mnoho vitalky. Hm? Jestliže meditujeme, vitalka se usadí na jednom objektu. Hm? Vytárka, můžeme to proložit jako hledání objektu. Jestliže máme hlubší zkušenost meditaci, je to pak ta síla, která táhne naše vědomí k objektu a doslova mlátí, mlátí o objekt. Proto, jestliže máme tendenci klesání vědomí, která jde do malátnosti, do spánku, do letargie, no tak nejlepší způsob je mlátit vědomým objekt a tím pádem zastavíme tuto tendenci. tím, že právě meditující hledá dech. Hledá v tom smyslu orientuje se na dotyk a hledá dech v tom smyslu, že chce jasně poznat, jestli je dlouhý, jestli je krátký. A kde je dlouhý, kde je krátký? Na místě dotyku. Hm? Na místě dotyku je dlouhý nebo krátký. Sutra meditace na dech má přirovnání ještě v Indii, dneska vidíte na Širilance, když pracují s, s kůží, tak nemají, mají kolo a točí s tím kolem a dají, mají takový válec a na to dají tu kůži a leští tu kůži a pak to vyšijou a dělají s tou boty. Hm? Tak se dříve dělali boty no a ještě dneska se dělají. Hm? No a ten, kterému se říká točič hm? a zároveň kožák, ten stojí s tou kůží a točí, točí, točí a přikládají k tomu válci. Hm? A ví, když točí rychle nebo pomalu. Hm? Stejně tak meditující se drží doteku, nebo dotekem poznáváme všechno. Drží se doteku dechu a vidí, jestliže dech je dlouhý, tak se tam točí nebo pokračuje dlouhou dobu. Když je krátký, tak se tam točí nebo pokračuje krátkou dobu. A snaží se každou fázi tohoto krátkého nebo dlouhého točení nebo prezence vědomí na objektu, snaží se jasně vnímat. A jestliže toho je schopen, co se děje, jestliže toho je schopen, bude právě tím, co dělá, naplněn. Hm? To znamená, že mu to přinese štěstí. Jestliže vědomí má štěstí, blaho, no tak nechce nikam jinam jít. Právě proto, že nenachází blaho tam, kde je, je neklidné a chce se pohybovat jinam. Hm? Právě proto šamata je vlastně proces poznání a hluboké zkušenosti jemného duševního štěstí a naplnění. Toto jemné duševní štěstí a naplnění, jestliže ho máme v praxi šamata, pak Pomocí Vypasana pracujeme na tom, aby zůstalo nejenom na tom objektu, který jsme si vybrali v koncentraci, ale na všech objektech. Neboť Vypasana schrnuje všechny objekty. Teď v meditaci. Tak, jak je prezentovaná v, v tradici severního buddhismu, který nás tež zajímá, hm? vlastně se karty obracejí. Hm? Neboť jestliže zvládneme koncentraci, pak vědomí se obrací na vědomí samotné. Hm? A když se obrátí na vědomí samotné, hm? vlastně objekt ta se stane vědomí a toto je z hlediska tradice yogačávy. To je vlastně eh, objekt probuzení. Hm? Zatímco vypasaná pak zkoumá takovost. Zmínili jsme se o tom, že takovost máme malou takovost a velkou takovost. Šamata se stává objektem šamaty, se stává velká takovost, objektem vypasany se stává malá takovost, která splývá s velkou takovostí. To je mahaánový přístup k meditaci. Který je těžko pochopitelný a většina z nás na to nemá, no ale jestliže to eh, budeme vědět, možná, že eh, jednou nám to zapálí. No, no na každý pád, jestliže získáme schopnost zůstat u. Objektu a tuto schopnost právě získáme na tím, že objekt se stane jasný hm? a tím, že ho zkoumáme stále, tak poznáme vlastně štěstí v tom, co děláme. Jestliže poznáme štěstí v tom, co děláme, v tom samém procesu, tedy sledování dlouhého nebo krátkého nádechu, uvidíme, jak náš objekt počítek a vědomí, díky právě tomuto naplnění tím, co děláme, se stává jemnější. Hm? Později, jestli se chcete hlouběji zajímat meditací nadech, můžete nalistovat toto v vysudy maga, hm? cestě, Očisty, nebo jak se to překládá do češtiny? Čili proces schopnosti si být stále vědom na dotyku dlouhého či krátkého dechu. Hm? Přizpůsobí to, že vlastně v této meditaci najdeme. Uspokojení, naplnění a štěstí. Hm? Jestliže se to stane, bude to spojeno také s procesem uvolnění. Hm? Nebo jestliže máme naplnění v tom, co děláme, je lehké se uvolnit. Tady pan Pavel nám to. Je určitě schválí, je to tak. Hm? A jestliže se uvolníme, náš počítek, naše vědomí bude jiné. Jestliže se neuvolníme, náš počítek, naše vědomí tež bude jiné. A to je třeba si všímat. To, je, to, to tež patří k vědomému pozorování dlouhého a krátkého nádechu a výdechu. Hm? Ovšem, jestliže se uvolníme s koncentrací, neznamená to, že půjdeme do letargie, ale znamená to, že budeme čím dál tím jasněji vidět objekt meditace a každou fázi dlouhého nebo krátkého nádechu nebo výdechu. Teď co je důležité, je, že ze začátku samozřejmě vědomí jde k tomu, co je jasné, aby postupem času mohlo jít k tomu, co je méně jasnější. Čili začátečník samozřejmě se věnuje dotyku dechu u nosních dírek, který počítá a s kterým se stává familiérní. A tento dotyk postupem času nemusí vynakládat velké úsilí, aby se ho byl vědom. Jestliže nakládá velké úsilí, aby se ho byl vědom, nenajde v meditaci uspokojení a naplnění. Hm? Jedině tehdy, kdy už je familiární s tímto objektem a nemusí vynakládat příliš mnoho úsilí, aby by se byl vědom nádechu a výdechu, jenom pak může nastat ten proces zjemnění hm? no a teď jestliže meditujeme jestliže náš cíl je též spojit tuto meditaci s jistým poznáním spojené s pránickým tělem spojené s vědou pranajámi Asány a tak dále, jestliže máme zájem o jogu, tak právě zajímavý, zajímavá část tohoto procesu je, že když si budeme vědomí nejenom nádechu, ale i výdechu a periody mezi nádechem a výdechem, co se stane automaticky, naše eh, pozornost bude spojená s celým tělem. Hm? Ačkoliv, jestliže se koncentrujeme v nosních dírek, tak jsme si vědomí celého těla, ale eh, toto vědomí vlastně zůstává vždy v pozadí. Hm? Teď, jestliže jsme si Vědomí i mezi nádechu a mezi výdechu. Jestliže náš počitek dechu bude jemnější, začneme si být vědomí i vlastně toho, ty periody mezi nádechem a výdechem. A tím pádem automaticky, ačkoliv naše pozornost je zde u nosních děrek, roztáhne se na celé tělo. Čili budeme vnímat nejen nosní děrky, ale zároveň i celé tělo. To je třeba vidět tento proces právě díky této meditaci pozornosti na takzvaný Vnitřní a vnější kombaka, pak pozornost na nosní děrky a pozornost na celé tělo se sloučí. Ze začátku se může zdát, že jestliže se koncentrujeme na nosní děrky, obzvláště pro ty, kteří studovali tervádovou meditaci, se to bude stát. Zdát složité, ale je to jako všechno otázka zvyku. Jestliže věnujeme systematicky pozornost právě těm periodám mezi nádechem a výdechem, nesnažíme se silou, ale prostě v dělosti a pozornosti, automaticky vlastně ta pozornost, kterou máme u nosních děrek, se roztáhne na celé tělo. A budeme to cítit ne to něco, co je protikladné, ale jako něco, co se doplňuje. A my právě, jestliže chceme provozovat tuto meditaci se čtyřmi fázemi, právě děláme to proto, aby se navzájem doplňovali to dva dotyky. Čili při meditaci na dech místo, jed, místo dotyku u nosních dírek budeme mít dotyku unosních dírek společně s dotykem celého těla. Hm? Proto meditace na dech ve smyslu šamata, utišení, v Jižní tradice má čtyři kroky. A severní tradice má jenom tři kroky, to je vysvětlení toho, proč je tomu tak. A jaké jsou čtyři kroky v, v tradici jižního buddhismu? tak jak je najdeme v patisambidám a vysudim. První krok je počítání, druhý krok anugamana sledování. Hm? Třetí krok je fusana. Dotek. a čtvrtý krok je tápana. Tápana je vlastně stav samády. Tápana znamená uložení vědomí na objekt tak, že se nehýbe. Aby jsme uložili vědomí na objekt tak, že se nehýbe, potřebujeme nejprve si objekt připomínat hm? počítáním, pak ho sledovat na místě dotyku, aby si mysl usedla. Jestliže si usedne, pak může kultivovat samády, že se s objektem spojí. Jestliže bude schopná koncentrací a poznáním objekt zjemnit. O tom budeme se bavit někdy jindy. Nebo v intervju, jestli někdo má zkušenosti, že na místě dotyku jsou objeví světlo nebo barva. To je proces zjemnění objektu. Teď v jižní tradici máme jenom tři kroky. Počítání, sledování a usazení se. Hm? Proč? Právě proto, protože dotykem se stává vlastně celé tělo. meditující, tedy ačkoliv si je jednom dotyku tyku nosních dírek, vlastně sleduje dech v celém těle a tím získává přístup k takzvanému jemnému dýchání, které existuje i mezi eh, nádechem a výdechem. Hm? A toto jemné dýchání eh, postupem času je si ho vědom a toto jemné dýchání je právě objektem hm? zjemnění. Čili ten objekt zjemnění v podobě světla nebo barvy se objeví tež v celém těle, jelikož naše pozornost se rozprostře v celém těle. Hm? Je to jasné? Tak teď už zbývá jen meditovat. Ty základní principy jsem vysvětlil. No a co eh, jestli je pochopíte vlastním tělem nebo ne, no záleží na vás. Hm? Co je nutné nezbytně nutné k tomu, aby jsme tuto metodu střebali, jsem vysvětlil. Eh, no a teď si můžeme dát meditaci. Hm? Zítra můžeme ráno zopakovat tyto kroky v, v rámci praxe samata, práci na dechu. No a pak je spojíme se těmi čtyřmi cvičení meditace na, na tělu hm? pomocí dechu. A tím pádem vlastně... Náplň meditace šamata pomocí dechu by měla být v hrubých čertech kompletní. Hm?